а я піду приборкати Добриню. Тільки що трьома гриднями подався Свену терем, але ще таки дійшов до світлиці, де лежав Добриня, почув відомий йому рев варягів, що вбивали опірних Гриднів. Слово Добрині. Була це та сама світлиця, де радився було Володимир з Добриною, путятою, олешичим та мощанинам, яку відповідь дати грекам. На лежанці спочива Добриня, стомлений смертною недугою. Вона вже вдруге цього літа повалила його, наче креслато дуба у пралісі, і цим разом на веселому погідному обличчі старого витязя поклала вже морана свою холодну руку. Добриня догоряв, і тільки ще слабі проблиски життя світилися в його глибоких темних очах. Та все-таки з них виглядала ще молодеча сила духу. Біля недужого сидів на високому стільці праведник Євзеві в Єпітрахилі, і на столі біля нього стояв простий дерев'яний хрест та замкнена скринючка. Дві воскові свічки горіли по боках Христа. На санях, говорив Добриня, буває людина мудріша від усіх ідолів, яким поклонялися в житті. У мене мало часу і я бажаю вмерти християнином. «Я так і знав, що це дух твій лякається темного майбутнього», – відповів Євзеві. Добриня усміхнувся. «Ні, брати, жаху в мене немає, я не лякаюся нічого». Бо хто все життя ходив просто і ні разу не збочив знаміченого шляху, той жив праведно. Бала чи шлях цей та ціль були добрі, гарні, милі Богу. Усе, що потрібне та корисне для рідного краю, добре, благородне, праведне, а всі дороги, які ведуть до цього, гарні, перевів дух, попив із кубка меду і ліналежанку. Не думай, що в домашньому побуті державний муж може шукати насолоди у злочині, що добрий що володар може бути поганою людиною. Не віру – це, бо це брехня. Нема людини праведної в одному, а лихої – в іншому. Бо поганий приклад – це згіршення, а згіршення – це теж злочин. Саме того і учить нас наша свята віра, замітив духовник бо Писано є, стривай. Я хочу тебе спитати, чим араб, печені, грек чи полянин різні між собою? Вірою, мовою, звичаєм, одягом. Та всі вони – люди. І кожний з них тим більше вартий, чим більше має в собі людяності бо поза нею немає для людини нічого тійного. От тепер у хвилині важкої недуги бачу це ясно перед собою, як ніколи раніше, і чую, що саме так, а не інакше, думає Володимир. А тепер скажу тобі ще, навіщо мені хрест? На те, Євзеві, щоб мати християнський похорон. Щоб народ бачив, що старий славний Добриня був християнином. Навіть у смерті хочу послужити князеві і народові та прокласти шлях до майбутнього. Раз бажаємо стати у ряді народів і держав світу, мусимо між ними самі ввійти, як рівні між рівних, а то вони нас з'їдять. Як же ж мені хрестити поганина, який навіть не бажає вислухати повчань духовника? Ти не хрестиш поганина, а добриню, пам'ятайте. Він узяв із рук Євзевія дерев'яний хрест, в той самий момент дикі оклики, зойки, стогони, прокльони потрясли повітрям. Що це? У Гридниці б'ються, сказав один із отруків. Невже починіть, злякався дяк? Щоб воно не було, якщо ви, християни, клякайте враз зі мною прочитати молитви на ісход душі. Якщо ні, так відійдіть, спокійним, суворим голосом сказав Євзевій. Один отрок і дяк поклякали вмить. У Гридниці увійшло чотири валяйські грині. Вони стали по боках дверей. З поза них виступив на середину світлиці конунг Свен. Побачивши в руках Добрині хрест, Свен засміявся. Вітай, Добрини, вітай вибачай, що роблю те, що ти повинен був чинити ще за Ярополка. То ти посягаєш на великокняжу шапку? – спитав Добриня. Ні, не посягаю, а маю її вже. І вдержу ось чим. Тут стукнув мечем обдурівку. Із-під ніг володаря вириваєш землю, зрошену кров'ю тих, які впали за нього в боях з ворогами, і гадаєш, що ця земля стерпить тебе над собою? Глум звучав у голосі недужого, і не було в ньому ні сліду збентеження чи остраху. Гадаєш, старче, що я прийшов слухати бібкання солом'яних героїв? Я пам'ятаю тільки наші колишні спільні бої, і тому приходжу до тебе як конунг до недужого боярина. Інакше, я прислав би сюди парубків, щоб викинути стерво на гній. Не роблю я цього, але й ти не дратуй мене, а передай владу і скарб, як ялося при зміні володаря. Та тут вмішався Євзевій. Вибач, воєводо, Інакові, що перепинює тебе, але бачиш, у цій кімнаті між нами вже почувається подих смерті. Того, хто вмирає, не злякаєш, якщо він помирився з Господом Богом. Стриває в Зеві, вуха нового конунга, не послухають слів святця, відповів за Свена Добриня. Може бути, вони послухають державного мужа, тільки не у присутності третього. Бо слова правди бувають гіркі, відійди у мирі. Духовник відійшов мовчки, а Свен сів на лаву. У цей момент був він тільки втомленою людиною. «Старий дурень лякає смертю героя, який з нею їсть, п'є і спати лягає», – загузував Свен. «Твоя людь», – відповів Добриня, – звертається проти тебе самого товаришу. «Не товариш я тобі, а Конунг», – гордо сказав Свен, – «а ти повинен як слід почитати Конунга». Добриня сів на ложі, наші, нова сила вселилася в нього, і суху кість тляву руку витягнув до Свена. «Свена, ми півсвіту завоювали, збираючи землі для Володимира» і позбирали їх як слід. Ти навіть обагрив руку Ярополка, щоб найбільшій силі дати і найбільшу владу, а тепер ти сам підносиш руку на неї з особистої ненависті і гадаєш, що твій меч саме так зможе зрубати Володимира, як зміг Ярополка, нерозумний безглуздий карлику. Невже ж ти не бачиш того, що між тобою і престолом зросла стіна, якою і грецьким вогнем не спалиш, і сірим вовком не перескочиш, і орлом не перелетиш?